Bilotaz eskubuskaz mintzatuko gira, zenta berezkoetan bada lehiaketa behi bat, lapurdiko lehiaketa, eta horren barne zuraide baionan uh, xara eta lekor eta lehen etapa zuraideen dugu, Alex Erwiti lehiaketarekin, gurekin uh, antolatzaile bat, Xabi ejetegi egun Bai, egun Beraz, bo, horoko jokie, eh, ipatzeko sartuko gira, zu zuraideko azokupatzen ziragirien bat, E, bai, bai, gu, bakarrik zuha ideko az uh, okupatzen gira, bai lan aurten uh, uh, antolatugia eskopilotarekin iteko et, challenge du labur, eh, lapordiko challengea. Eta, badira bai uh, trofeo, piskaz, sustraiak, guria uh, Alexander Erwiti, eta beste bat iten dena bayonan. Eta, bi irabazlek uh, ateatoko dira, lekorneko sapelketan, eta galtzaileek pasatuko dira saratik uh, bahna, sarran uh, izan dira lau ekipak, bi finalistak, finalistazua zua eta bestea baiuanakoa, eta uh, bi irabazleak irugajen uh, lehokua. Eta uh, orduan uh, lauetik bi aterako dira, eta uh, izanen dira lau leko jonen. Zureidekoa aipatzeko untsa espiktu du zuro kokinola pasatuko den Alexbititi beti gogoane zurra den. Ba bizten da bai Sara du labur da ize aurtengo oxapelketa hori mainan guk bisttanda gagu handiatekin atxiki dugu Trofe Alexander biti omen alde bat bezala Alex. Entzat, uh, zuraideko pilotak usia zordur uh, Alexeri eta uh, oktako omen egin nahi dugu. Lehiaketaren finalerdiak ostiraruntan uh, dira, bez, alaketabat biegen partidan peio lagalde kolpatu dela? Bai, uh, Pio-Lagaldi izan du, desieretik uh, bat, Lajon aizelarik, eta nik baditu bat ama ditu amar-eo amabostekun ehonbiakak uh, tranquila, eta orduan uh, dira beratu dugu eskupiotarekin, uh, ugarte eneko uh, maiz hartzea, uh, xapelketa honain honen du uh, Lajon eta irabazi izan eta bai ikusi dugu bizkatze ze, ze egiten duen uh, Lajaldekin. Siberuan irabaztiak emandako lekua berro da Pio Lagalderen ordezkatzeko e, zuraideen. Bon, e, hori da bi egin final erdia, melleena hasiko gira, seite herritan nora erriko da? Seite e, herritan hasiko da, e, Hospital eta Ugarte ariko dira Oltsomendi eta Lambert kontra. Eta gero, errandogon bezala, NK Maiz eta Bixente Lagald, Darmen Dail eta Sempolen kontra. Zer diuzu, e, pixkabat final erdi horietaz? Nik uste, jontek eh, ibri dira, ba jode gukustea, holtzomendi eh, eta ugarte, uartepartida honitz honak itentu, beti dotzen da, holtzomendi eh, lanberrek izanen du gibelian, eta nik uste lanber behak igunola eh, gibeleko seurra den, eta orduan eh, aukera honbat eh, izanen du holtzomendik eh, zerbite egiteko, eta hospital nik forma gohorrean da, gauza eh, iziari ederaak itentu dauntan, eta Egia uh, uh, zera anantzinako gona izanen da ugaxtarentzat. Konfientsa bildu du uh, lagainen hastiko maizek jokatuko du bisentelaggaldereekin, Pagian Dameni zenpol zenpol Frantziako xapeluna gogeitarazko dugu hala ere, eta Damangai ere jaztik uh, oska goro uh, egin din pilotaria. Eta ba, nik uste biek eta sasoin ahontu naki dituzte, kontent izanen dira biek elgarrekin jokatzea, darmeltan ez beti bere eskua ontsa izan eta pentsatzen dut ontsa marimadu, maila ondia izaren dutela biek. Eta hor gero igandian finala da ameka horrenetan, eta entzin partida ere importanta izanen da irugarren lekuaren tzat. Bai hori dare eta gauza iziak higona, behat zitergita nasiko da Euguna, irugaren leho lehentzat partida eta ikuste uste eta e, nahi handia izanen dute pilotariak zentak eta galtzen duna, finidu challengea ez du torneurik egiten, eta haian irabazten duna, joan enda xarrarat eta handik joaten aldak gero e, lekornerat, orduan izaten aldu behitze bi torneo egiteko. Sistema unxau kompreintzeko adibidez, eh? ospital ugartek irabazten malima dute zuraidean, biak elgarrikin nahiko dira Lekornean, edo berriz hasiko dira pareak. Pareak egonen dira diren bezala, irabazten malima dute uh, zuraidean, eta beste ekipak irabazten duna Bionan, uh, direktoki izanen dira le, le, Lekorneko torneoan. Eta saran, eh, beraz finalistak aiko dira, uh, zuraideko finalistak galtzaileak, eta baionako finalistak galtzaileak aiko dira saran, eta iruegen lekua biluko dutenak bai, Zuraiden bai bai honan, eh? Bai bai, orio. O sea, geogia urektu duzu. Eta estallatuko. Estallatuko.